Buon pomeriggio a tutti, oggi è venuto a trovarci qui a Radio Città Fujiko un giovane cantautore siciliano. Lui si chiama Cabrio e non succede quasi mai il suo ultimo singolo. Ben trovato Angelo. Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti, buon pomeriggio. Innanzitutto vorrei chiederti una cosa, Cabrio, c'è un richiamo alla Cabriolet oppure... Mi sono fatto un film incredibile io. No, non ti sei fatto un film, eh, è proprio per quello lo chiamo alla macchina, appunto la macchina decappottata la Cabrio, perché un, uh, un tempo insieme a un produttore ascoltando il mio primo disco decidemmo insieme appunto di scegliere un nome che ricordasse un po' la strada, il viaggio. Quindi dopo i nomi più strani eh, che abbiamo un pochino, un pochino preso in considerazione, Cambio ci sembrava quella migliore e quindi poi è rimasto questo già da un po' di anni. Quindi fammi capire a proposito di parti della macchina: c'è il rischio che ti saresti chiamato Marmitta, esatto? Praticamente sì, eh, Cambio, Marmitta, Sterzo, eh, insomma. Cambio invece è, è stato un anticipo. E poi dei nomi indie. diciamo insomma, che è andato bene. Ma parliamo un attimo del tuo ultimo singolo, Non succede quasi mai, tu l'hai definita sì. così e accettare il rischio che una storia d'amore sia improbabile, e che per questo si possa trasformare in Kill Bill, il celebre film di Quentin Tarantino. Allora volevo chiederti, nella tua vita, oltre a diventare papà, Cosa ti è successo di improbabile? Ma uh, cioè, e la mia vita è stata abbastanza improbabile Io sono uno che insegue l'improbabilità Quindi sinceramente non ti so dire una cosa precisa Ecco per esempio non mi, ha, non mi sarei mai aspettato Di fare un'esperienza svizzera come quella che ho fatto per esempio Magari gli ascoltatori non lo sanno Però io sono stato per quattro anni e mezzo in Svizzera Ma l'ho deciso così niente praticamente E quindi ho deciso di partire in Svizzera Poi sono rimasto quattro anni e mezzo Poi sono ritornato, poi ma sono stato un po', e, un po in giro a fare delle cose cioè sempre a suonare comunque quindi l'improbabilità fa comunque parte del mio personaggio la mia persona ecco del mio personaggio sono una persona improbabile è improbabile anche il videoclip o perlomeno sarebbe stato improbabile un videoclip come il tuo qualche mese fa non durante il lockdown perché durante il lockdown tanti tuoi colleghi come te hanno deciso di coinvolgere fan ed amici nel realizzare appunto i videoclip delle, dei propri singoli, delle proprie canzoni, volevo chiederti se ti va di raccontarci come è nato in particolar modo il videoclip di Non Succede Quasi Mai, eh, Sì, appunto, come hai detto, è stato sviluppato tutto durante il lockdown. Io mi sono ispirato, ovviamente, anche ai videoclip dei miei colleghi. Anche perché, guarda, o facevi così o non facevi un videoclip, <ride> quindi eh, anch'io ho voluto provare un videoclip del genere. E è andata bene. cioè allora io un attimino ho messo uno stato su Facebook e su Instagram dicendo appunto perché volesse partecipare al prossimo al mio prossimo video clip mi contatti in privato e io a chi mi ha contattato gli ho mandato l'anteprima la della canzone E più o meno gli ho spiegato come funzionava per partecipare all'eurodico. E devo dire che la risposta è stata assurda, cioè c'è stato un sacco, di video, un sacco di video che mi sono arrivati, un sacco di richieste. E io, infatti, più di 40, tra ragazzi e ragazze, amici, fan, anche conoscenti, mi hanno mandato il loro materiale e io li ho messi tutti. Che comunque si sono rivisti poi In questo videoclip il e frutto della quarantena è anche un format Instagram che hai ideato Insieme all'aiuto di Francesca Binfare Che salutiamo E anche di altri tuoi colleghi artisti Che di tanto in tanto ti contattavano Per venire in diretta con te Il format si chiama A Casa di Fabrio Ed era appunto un format adatto a lockdown. Qual è il futuro di questo format? Sì, allora ehm, permettiamo comunque, sì, appunto è frenato nel periodo lockdown io volevo rallegrare un pochino i pomeriggi dei miei amici e eh, ci mettevamo un in a disco e su Instagram da questo poi eh, hanno cominciato a prendere pietre e eh, interviste ospiti cioè una cosa più grossa non era nato era in realtà come un format o un festival mm -hmm. però poi insieme, insieme a Francesca Binfare appunto come hai detto abbiamo voluto creare appunto una vetrina per gli emergenti come me quindi per i miei colleghi e c'è stata una richiesta incredibile infatti Adesso stiamo decidendo il futuro di Anzio di Gabbio, non so se farlo una volta al mese o comunque cambiare un attimino eh, lo schema di questo format però eh, posso dire che comunque si farà appunto perché le richieste sono sempre di più e comunque perché sia a me che ai miei colleghi, è, è piaciuto tanto tutto questo perché mh, non ci vediamo mai perché stiamo completamente da parti d'Italia, completamente diverse, quindi rivederci anche in video è sempre un piacere, quindi eh, ci saranno delle sorprese, stiamo tentando di farlo anche itinerante Questo è casa di Gabriel Però appunto È una cosa È uno spoiler Troppo grosso <ride> Che ancora Forse non è neanche Realizzabile Quindi per adesso Siamo tranquilli È un work in progress Ed è un work in progress Anche il tuo nuovo album 2.0 Puoi anticiparci sì. qualcosa? Sì Guarda Di anticipare c'è veramente poco <ride> da anticipare perché mm -hmm. è un EP di cinque brani, tre mm -hmm. già sono usciti come singoli, quindi il primo è stato penso a lei, con l'anello sul tavolo e adesso non succede quasi mai. L'EP appunto ne contiene cinque brani, è una, una sorta di concept album, ma ecco questo lo posso, posso dirtelo, questo spoiler te lo posso dare, mm -hmm. anche prima. ci sarà una ghost track o un bonus track del disco che è la chiave di volta alla fine di questa storia che mi ha raccontato nel disco. Quindi voglio mettervi un pochino, voglio creare un po' di suspense dicendo che il disco è tutto da ascoltare. Alla fine ho puntato su dei brani veramente eh, stretch, tutto il disco dura un quarto d'ora quindi... Eh, ascoltatelo, cioè dai quattro ore di disco, voglio dire. Anche nel tragitto casa supermercato, ecco che in questo periodo è uno degli spostamenti più frequenti. <ride> esatto, infatti. E a proposito di anticipazioni, so che nel cassetto hai un bel progetto ideato per celebrare il Max Pezzari degli 883. Sì, su questo, questo siamo sicuri, ecco, sia sì, io che i ragazzi siamo creando, come stava una volta, la tribute band, la cover band, hanno preso di nuovo piede comunque in giro e eh, con i ragazzi abbiamo pensato a, fa a fare una cover band degli 883, quindi del Max Spezzali degli 883, con le loro canzoni più famose. Non abbiamo un gruppo come gli 883, con orchestra, eccetera eccetera, abbiamo solamente due chitarre e una voce, quindi sarà molto intima, come situazione ma anche molto ballereccia, possiamo dire perché appunto tra i pezzi che abbiamo scelto degli 883 eh, ci sono vabbè tieni il tempo non so dove stesso, vabbè, questi li conoscono tutti quindi è una bella sarà una bella esperienza e eh, il gruppo si chiama 88 me perché me è appunto il capoluogo di provincia Messina abbiamo voluto fare questo omaggio alla nostra città. Ecco, Cabrio, io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito e per essere stato oggi qui con noi. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per questo nuovo progetto degli 883. Speriamo tutti di trovarti in giro, magari anche qui a Bologna e nel frattempo ci ascoltiamo qui a Radio Città Fugico sui 103.1, il tuo ultimo singolo Non succede quasi mai. Grazie. è e che uno come me trovi una come te non succede spesso è e che dopo quei duelli si ritrovino in un film è e che il film non sia chi bill non è mai successo ma nessuno sa per la verità se c'è una possibilità non succede quasi mai le volte capita Come quando non lo sai Guardi fuori e nevica Non succede quasi mai Ma le volte capita E magari capita a noi Che non sia una botta e via Ma una botta di energia Dritta nella batteria Che era al 3% Che sia un gioco di magia che il trucco non ci sia che una stupida allegria poi ti resti dentro certo era Roma forse chi lo sa c'è una possibilità non succede quasi mai ma le volte capita come quando non lo sai Nei nelle gente del rock, che pensiamo prima o poi, ma aspettiamo da un po'. Noi che abbiamo sogni più vividi di qualsiasi film, non succede quasi mai, ma le volte capita, come quando non lo sai, guardi fuori e nevica Non succede quasi mai, ma le volte capita. Magari kapita noi